Кучеряві верби купають воді віти, цвітуть процвітають маки городні, і високоверхі коноплі зеленіють, де коло білої хатки червоніє рісне вишення, чи високий кущ калини стріху підпирає, закриваючи всю білу стіну. Лариса Денисенко почала свій шлях із перемоги на конкурсі «Коронація слова». Зараз вона – селфмейдвумен у вільному літературному польоті. Отже, зараз ми в студії з Ларисою і сьогодні Лариса буде читати «Марко Вовчок», текст, який називається «Сестра, якщо я не помиляюся. Так, абсолютно справедливо, Ірина. І от я подумала, а чого Мар Марко Вовчок? Бо я пам'ятаю себе підлітком, коли ми в школі читали Маркова Вовчок. Жодо таке воно сумне і мало чи не депресивне. От як, е я просто згадую себе дитиною, і після того я думаю, боже, яким дивом дитина після Маркова Вовчока або там вона Самирного може взагалі любити українську літературу. Тобто ти хочеш її читати. Чому? А ти знаєш, це, напевно, ну, пояснюється з, психологічно, з психологічної точки зору. Тобто я до неї прийшла як до автора набагато пізніше за тебе. Тобто я її почала читати 24 роки. І так, в мене було теж відчуття депресії від цих текстів. Але, знаєш, в мене завжди, по-перше, цікавив сімейний конфлікт, як такий, цікавий досі, і в літературі, і в житті. І в неї дуже багато про це, вона приділяє дуже багато тематично цьому часу. По-друге, дуже було цікаво, інтригувало, чому а, вона взяла собі чоловіче псевдо, і, от, яке було її життя, власне кажучи, і, і от, хотілося щось таке віднайти в тексті. Тексти в неї надзвичайно є жіночними. А якщо говорити про, власне, персоналію, це чоловічі псевдоніму, сам образ, е, що думаєш про Марко Вовчок як персоналію літературно? Важко сказати, бо, знаєш, я не є дослідником, і коли от я, припустимо, обирала собі героїв для серії «Життя знаменитих дітей», я про неї думала. Mm -hmm. Але мало знайшла інформації, і от ну, просто не було такого клацання, щоб відчути її маленькою, і щоб почати писати історію. Тобто для мене вона є певною мірою загадковою постаттю, і це, напевно, круто. Ось стільки е, часу пройшло, можливо, для когось вона розкрита книга, і вже повністю викладена мапа. Для мене вона абсолютно невідома, і е, е, от, читаючи текст, так, і не знаючи, пропустимо, що це написала жінка, все одно ну, помилитися дуже важко тому що в неї її тексті не можна назвати чоловічими аж ніяк. Тобто це є все одно жіночий підхід, жіноча доля, жіночність в тексті. І, на жаль, от мені дуже воно суголосно з українськими народними жіночими піснями, які є ліричними і грустними, і дуже так. сумними. Тобто от в неї текст такий, як пісня. А, ти зговорила про чоловічу літературу, жіночу літературу, яких не можна сплутати. Ти можеш трохи цю тему розвинути? От, що такого жіночного в текстах Марко Вовчок, що ти ніколи не скажеш що це чоловік написав? Ти знаєш, ну, є певні все одно ситуації, а якщо цікавитися психологією, вони сприймаються з жінкою і чоловіком неодноково. Я однаково просто не можуть сприйматися в силу того, що чоловік ніколи не був сестрою, так, жінка ніколи не була батьком, хоча бувають такі, або брат, бувають такі ситуації, коли жінка тягне просто родину її, і батьком, її матір'ю, в чоловіків це рідше, хоча теж трапляється. І ось біль, тягар, котрий через війни, через історію нашої країни, от він поклався... Знаєш, таким от вантажем на жіночі плечі, в неї це дуже відчувається. Чоловік так чи інакше, людина більш відірвана від землі. Жіночі тексти, якщо жінка, от я знаєш, 100% жінкою, там немає домішків, підліткової якоїсь легковажності mm -hmm. чи чогось іншого. Так, в сенсі матір, господині, так, дружина. Так, то воно є дуже земне. Це тексти, якщо можна задіакально так говорити, mm -hmm. це є земні а тексти ДЕФ. Ну, і просто таке українське селянство, яке там є, яке ну, українське, теж Українське селянство, ти знаєш, знову ж таки, я не уявляю собі чоловіка, який би настільки, хоча ну, трапляється, трапляється навіть в сучасній прозі, настільки відчував би землю і те, що дарує земля, так. і жінці, і матері, і дитині, а в жінках, от, по, її, по її тексту це дуже помітно, а, наскільки це є важливим для неї. Ну, дивися, тут ми торкаємося такої штуки, за яку українську літературу класичну, ту, яку вчать школі, часто критикують. Знаєш, така література, яка дуже сумна, яка дуже про селян, яка про якісь трагічні події, речі, які дуже часто з сучасними людськими долями мало резонують. Ти згодна з цією думкою? Ну, переважно згодна, тому що а, дійсно не вистачає легкості, але от ти знаєш, я, ну, я довго думала, чому так. От. А, тому що переважно дійсно література була а, сільською, міської літератури було дуже мало, так. і якщо ти типу, почитаєш міську поезію або міську літературу-прозу, вона геть інша. Ну, ставить сладкою. У чому я, власне кажучи, мені більше приваблювали тексти, ну, коли вже почала, знаєш, так влазити в а, класичну літературу і посткласичну. Мені дуже подобалися тексти Ірини Вільде. І надзвичайно важко сприймати і Кобилянську, і Марко Вовчок, тому що вони mm -hmm. дуже дійсно тебе... От ти, наче стоїш на землі, так? От наче тверда вона, наче щось росте. А тебе трохи прикопують. От мені здається, що в дитинстві, коли ти в восьмому класі отримуєш цей текст... А тебе можуть закупати по вуха, і ти так. просто захочеш ковтнути по а тут треба, ну, рятує поезія. Так, це точно. От ми з тобою перед ефіром говорили про якісь можливі паралелі з Марко Вовчок і іншими сучасними українськими письменницями і письменниками. Все ж таки, от Марко Вовчок у сучасній українській літературі, вона якісь парус таки дала, по-двоєму? А напевно так. Знаєш, ну дуже важко, я не літературний критик, ти сама це ну, так, чудово в знаєш. Шарм, от, знаєш такі... просто, просто напевно, от відразу перші дві асоціації, які в мене виникли, коли я перечитувала цей текст, це була Оксана Луцишина «Чому?» не не текстовно навіть, да, тематично, mm -hmm. бо в Оксани дуже часто суголосні є суто жіночі теми і стосунки. Я от коли цей е, оповідання читала, знаєш, про що я подумала? Про те, що чоловічий світ він базується на конкурентності. і Це абсолютно нормально, це зріст. А жіночий світ дуже часто базується на вередливості, mm -hmm. Тому що певною мірою вчинки, от нічим іншим, крім вирадливості, якоїсь заскоруглості, пояснити не можна. А ну, ще жертовність ми тут? Герична жертовність нічого не має гірше за Теорічну жертовність. Це, вам каже, люба дитина, в котрій така мама. Так. Серйозно. так. І ну от суголосно тому жіноч... жіно... жіночною такою боротьбою і вовтузанням серед жіночого світу з Оксаною Луцишеною, мені воно співзвучно, і з... Втратою мами, темою втрати мами так. і темою зростання, от з цією втратою, це знаєш як, ну втрата мами, це як такий важкий янгол за плечима. деякі допомагають янголи, а він такий, що от тебе постійно, постійно і охороняє, але трохи і пригнічає. от дуже, дуже мені соголосно з дзвінкою модієш. Так, ну і взагалі це втрата мами і безбатченки та інші такі речі, це взагалі теж знову таки доволі властива в українській літературі класичній. Так, напевно воно просто властивою нашому життю і зараз. Ну так, і зараз, причому в таких сенсах не завжди буквальних, а таких, та радше да. метафізичних. Окей, ну що, у нас зараз тоді є шанс послухати е сестру Маркововчок і е спробуємо подивитися на ці класичні тексти новими очима і почути їх у сучасному звучанні. «Мати вмерла». Я ще малесенькою була, добре й не запам'ятаю. Тільки мені на чесниця, що хитав мене хтось у колисці і співав надо мною тихесенько. Як поховали матку, батько не хотів удруге женитися. Не буде вже над мою першу милом, було, каже коли господь її прийняв, нехай уже діточки господарюють. Батько наш був дуже добрий, жалував на собох рівно, і брата, і мене. Жила ми про достатку, всього було доволі. Що було собі задумою та й зроблю. Він мені вільно було. Що яке-то моє дивування було розкішне і весело, то й згадати, Любо, нехай мій батенько царствує. Погуляла дівчиною років зо три, сватують мене. А я все не хочу, а батько й насилує, хоч там, які були і багаті, і пишні женихи. Аж ось послав і мені Господь до пари, до любові. Мій жених був хороший такий, Господи, чернявий, ставний. Так то вже є, його сподобала. Тільки на думці, що Павло, як би то худше побачитись. А він не з нашого села був гетті з чужого. Побачу веселенька, а не побачу, то такий уже сум мене візьме, такий жаль -убіме, що й світ мені не мили. Спізниться він на гулянничку, я й очі виплачу. Може, думаю, в його Друга дівчина. Коли так, по семейні другого дня, і не сподівалась, і не снилися мені, та й посватався він. Батько поблагословив. Дарма що чужесторонні, та господар був добрий такий, хозяйствував, що й на стороні його всяке знало. Привіз мені чоловік на своє господарство. Боже мій, милий, як то жили ми любенько. Та надав йому господь довго віку. Тільки всього два роки була я за ним. Такий він був люблячий до мене. В хату то й заглянуть весело, як у віночку. Сидимо, робимо, чи так говоримо, усе собі в купці. Коли тут лиха мені тяжке, Павломій. Кидалась я до знахарів і до лікарів, ніхто нічого не врядив. Смерти, кажуть, не відперта, помер Павло. Приїхав за мною батько і той до себе взяв. Чоловікову хату продали і худобу всю. "Живи в мене, дочко, чого ти маєш в чужому селі одиноко сидіти? Хіба ти сирота? Нехай Бог милує". А брат мій Тимоча самі оженився, узяв таки з нашого села дівчину. Моторна така, чапurna що й годі, і дитинка в них була, дівчинка як ясочка, свіжа й повна як горочок. Не поплакала ще й півроку за своїм Павлом, а тут і батьками поховали. Кажуть люди, як одна біда йде, то й другу за собою веде, то недурно й кажуть. До якогось часу ми добре жили. Далі зобожив мій брат, то хліб не вродив, то худобу вигонула, а п'ятеро діток Бог дав, три дівчинки і три хлопці. Журиться так брат, аж в'яне, на візка смутно ходить, і дітки навіть посумніли. Таке вже настало, що й хліба ні за що купити. сестро, каже брат, коли твоя ласка, позич мені грошей, як буду жив, зароблю, віддам". «А умру, то Бог тобі віддасть. Я й позичила йому ті гроші, що й за хату за худобу взяла. Та ніби в нас і в хаті повеселішила, і брат заговорить, і братова всміхнеться, і дітвора бубони регочеться. Я родію, слава Господові, що і в нас, як у людей, благодатна. Купив мій брат худобу, став потроху розжуватися. Ми з братом широко любилися, з роду, з малку, щоб посваритись або скривдати одне одного, край Боже. Вже як там не погодимось на чому, то подаруємось». І небожата мене дуже жалували. Аж за мене було, змагаються між собою все моя тітка, а той собі тягне моя, та як вчепляться цілувати, то було й роботу з рук вихоплять, і хустка з голови спаде. Тільки братова багацько гордувала, вже її гудили, як малій дитині, та ні, не вгодила. Братова серце було, кажу, їй. зробимо так і отак, то добре буде.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 Важко мені на серце, Заспівала собі, співаю, а сльози так з очей лються. Коли чую, Боже, помогай, і день він добрий. Дивлюся, са наша сусіда. Перехилилась через тин та й кланяється. Я хутенько втерла сльози. Добрий день, кажу, сестрице. А я оце до вас йду, та милості ж вашою просимо. Чи не продали б то ви мені розсади трішечки? То вже для чужого продати, а для сусіда і так треба дати. Коли ваша ласка серце і простягає мені глечечка?» Я набрала, скільки там могли чечок, та й дала їй, подякувала та жінка, та й пішла собі. Братава на мене й не кинулася. Се каже, як усі господарютуватимуть, то й господарство моє рознесуть чисто, такий золотий гору розімчать. Як почала, як почала, мати Боже, милостива, і тільки сльозми вмиваюсь. Братова кажу не жалувала я для вас нічого, поки що мало. Гріх вам буде, що ви мене хлібокуском тепер дорікаєте, покинула робити і вийшла з города. Тяжко і важко мені. Узяла собі таку думку, покину їх, піду служити. Зібрала своє добре, щоб в тлумачок склала, а що покликала братових дівчаток та й обділила. У мене було всякої одіжини не злічити, а все добре, ново, скільки полотна було, хусток, плахот, юпок. Діти радуються. Зараз дівчатка й почали вбиратися. А чи мені, мені гарно, Татусю, а мені? Як оддамся, то зав'яжу цю червону хустку говорить. А сама ще така, як узлик. Джаргочуть коло мене, а мені вже так жалко, що й словечка не скажу, за слизіньками світу Божого не бачу. І діти помітили, жалують мене, тіточко, Любочко. Чого ви журитесь? Може, хто вас налайв? Може, ви нездужаєте? Обсіли мене, як дрібні пташенята. Не плачте, вмовляють, та мені рученятами очі затуляють. Чую, так надвечір брати де. Я уступилась та сіла в кутку. Він веселий увійшов. «Здорові, діточки, та й ти, сестру!» За ними братував хату. Посідули вечеряти вони й діти. «А ти чому не йдеш сестру? Спасибі, братику, не хочу!» Він подивився на мене пильно, і в вічі похитав головою. «Ой, жінко, каже, все вже бачу твої примхи. Не обижай, сестри, грих тобі буде. Оце мені лиха година, ти нещаслива. Хіба ж я в тебе немичка, щоб мені невільно слово сказати? Ганюй твою сестру чи що? Я тільки правду щиро сказала. Покинула вечеря та й з хати пішла. А старшенька дівчинка до батька чого се, тату, тітка все плаче. Так плаче, що, господи. Що мати їй сказала? Брат змовчав, тільки по голівці дівчинку погладив. Повечері зблизився до мене, сів поруч зі мною та каже Сестро моя, не журись, голубку, досі жили з тобою любенько, треба й так звікувати. Настільки двойко в світі. Подаруй моїй жінці, яке там незвичайне слово, зроби мені таку велику ласку, сестру моя рідненька". Братику мій, голубчику, нехай ще мене, Господь, милосердний боронить, щоб я з тобою сварку заходила, кажу, що твоя жінка мене обидила, їй та дарую. Тільки важко мені на серці, братику мій, нехай поплачу полегше. Не плач, сестренько, годі, я, брати, хочу вас покинути». Він так і стріпнувся. а де ж ти будеш служити? Що це в тебе за думки такі, сестро? Зглянься на Бога, почав говоряти та мовляти, і жінку привів. І вона просить, не кидай нас. Почули діти, Боже, як кинуться до мене та в плащ. Тіточка наша любенька хоче нас кидати. Не кидай, ми тобі будемо годити, ми тебе вшануватим. Що проти кого, проти дітей є, не заговорю. Прогурнула молих до серця та тільки плачу. А брат що то я вже роздумалась, дякую. Спасибі, сестра, що ти моїх діток жилуєш, бо вони без тебе посоротіли б, як без рідної матері. А я таки маю думку йти на службу. Полягали спати, я й очей не звела, обняли мене думки та гадки, та журба пекуча. Трудно було й задумати, що десь наймичкою маятимуся. Малий худобу, й господарство своє зросла в розкоші, а доводиться служити за хліба, шматок та годити, може, і лихому, й ледачому кому. Треба і правду, і неправду терпіти, треба привикати, зазнаю чужої сторони, яка вона є. Перебуду всякого горя й лиха, ніхто мене нажалуватиме, ніхто не сяде, не зажуриться коло мене, ані словця любого та щирого не промовить. Звісно, чужі люди хоче добрі, та не знатимуть, яка я, а я знову їх не знатиму. Ранісенько-ранісенько піднялась. Усі сплять, і ще зорі не займається імла. мла. Востаннє глянула на діток, на брата, і братого жалко стало. Взяла собі тломачок, та тихенько вийшла з хати іду йду, не оглядаюсь. От і велика могила, що геть за околицею зеленіє. Зійшла на могилу та й глянула тоді на своє село, а сонечко саме сходить. Село, як на лудоні, так мені в очах замокотіли білі хати, колоді знецміріння, розквітлі садки та огороди. Побачила батьківське я батьківське подвір'я, і ту вербу кочеряву гілясту, що мало нею дівчинкою під нею гралося. Стаю з місця назворухнуся, задивилася. Що мені там кожна стежечка, кожен кущик знакомісінький, дивлюся туди та дитство і дивування своє розкішне. Заміжя щаслива, і в дійство гірке, все пописаному вичитою. Куди мені йти? Нікого нічого не знаю. І сума спокій мене обіймає. Чула колись іще від батька покінечка, що в дим'янці живуть якісь родичі наші. Матусина, небога була одна туди за ковляліща. Піду собі до їх думаю, все мені буде охітніше служити, де мій рід ведеться. Іду шляхом, боюсь так, що мати Божа роденько вже, що як хто навстрічі мені береться, а шлях не спить. То той стринеться, то інший, то возом їде, то йде. Вже скільки сіл минула, і козачих, і панських не збарююся, і не дуже в речі заходжу. Розпитую з дороги і Дем'янівку, подякую за хліб сіть, та й далі. Другого дня притомилася, я дуже та й сіла в холодку під Варбою. Округи мене то жита половіє, а в житі купка льону голубоцвите, то ячмінь колоситься, одалекий гайок сніє, пісочаний шлях у гору закручується, як золота нитка». День Бог дав жаркі, і вітерець не дмухне тихо. Тільки якась пташка сама собі шебече, наче моя душа підолажна. Та гудуть бджоли понад похучою гречкою. Коли дивлюсь, ідуть якісь люди горбою і старі, і молоді, і дітвора. Зблили до мене, та й на добрий день дали. Добрий день, кажу і собі, садовіться, та от починьмо трохи. Бачу, що дуже вони потомлені. Звідки вас Господь несе, питаю Чорнобробу, хорошу молодицю, що дитинку на руках тішила. Напрощо ходили в Києві були, каже. А вас куди мати Божа та добра доля веде? У Дем'янінку, коли знаєте. Оце б то не знати, коли самі з Дем'янівки. Се нам це шляшок із вами, то разом і підемо. А чи не знаєте там коваля ляща? Ляща, який же то коваль лящ? Ні, серце не знаю, не чула. Є в нас так то хто не коволі, а такі собі хлюбороби, як і ми. Спитай мене, молодичка, озвалась стара бабця, обділяючи діток, що обсіли її хлібом, і поглядаючи на мене ласкаво. Я зазнала, що того коваля лящає, і жінку його знала, нехай над обома земля пером. Добряче були люди покінечки. А давно ж вони померли, бабусю? Давненько моє серце, вже років з 19 буде. На одному тижні й померли, як щиро любилося, так одне, без одного і не жило. Перше він переставився, а за іми вона, вкупі поруч поховали їх. Хата спустіла, бо не було їх ні вроду, ні плоду. Все, мабуть, не до них шла, може, родичка» бо вона була здалека взята, до їх бабусю, та лиха моя доля. Нехай Господь милує, що, що ж тобі за пригода така серце? Іду службу шукати, то думали, що родичі, то службу мені нарадять, а тепереньки голівка моя бідна, не знаю, що й робитиму. «Шкода журитися, молодичко. Журбою поля не перейдеш. Ось я тобі службу нараджу. Де до нашого отця Івана служити? Я б його і хрестилися, і вінчалося, і досі живу, та, мабуть, і умру в нього. Що ти за добрячі люди, старосвітні, прості? Їх тільки двойко, обоє стареє вельм, вельми. Була дочка, отдали завіж, тали довго і погосподарювала, умерла». Дівчинка зосталась, то старі при собі держать онучечку. Славно таки дитятко, що годі. Отець Іван уже дуже старий темний, років з дев'ять, а службу Божої не кидає. Дознався був владика, що сліпий старець чинить у Божому домі отправу і заборонив. Так люди виходили усенькою громадою просити за його, щоб уставлено. Люди добрі, речі їм владика, коли він такий вам любим, то я не бороню йому стояти при престолові Божому і до кончини його віку. Треба тільки мені вивірити на свої очі, що темний сліпець благоподобну службу Божу отправляє. Наїхав владика і хвалу Богові віддав, що так твердо і непомилишно темний править службу Божу, і Христом його благословив. Іди до їх, молодичко, роботи буде небагацько, з дуже тому то й я поможу. Спасибі вам, бабуся моя ласкава, нехай Господь дає вам усе добро». «Ну тепереньки, полуднуймо та поберімось далі. Сьогодні й дома заночуємо, коли Бог дасть. Дем'янінка та в долинці, мову зеленому гніздечку лежить. Село велике й багате. Дві церкви, одна мурована, висока, друга дерев'яна і давня сильна, аж у землю вросла і похилилась». Отець Іван жив за змурованою недалечки, мав собі домочок і садок і город, невеличке та хороше хазяйствечко. Надвечір увійшли ми в село і розбрались поручаною улицями. Кожна до своєї господи поспішає, а я за старою бабусею йду. Так мені чогось сумно і боязно, аж моє серце мре. Як перше було, коли йду куди, то весело залюбки, а тут і очей не смію підняти. Увійшла та й стою сама не при собі, чую, що стара за мене відповідає. Увійди та отпочинь, дитина, промовив хтось тихо і поважно. Звела очі аж проти мене на липовій лавці старий старий дід. Учі йому незрячі, і така в цих очах тиша та добрість, що я ніколи й не бачила. Борода біла нище пояса кучерявиться, сидить він тіньку, тільки вечірній промінь сонячний, наче червоним золотом його обсипає. Я почула тоді такі слова ласкаві, що ж серце мене вхопило. Сльози ринули мені з очей, а він простяг руку та й мене. Бачу, і вона увійшла старесенька, малесенька, ледве від землі видно, а ще чуненька говірка. Оставайся в нас з Богом, молодичко, каже, ти молоденька, то й хату нашу розвеселиш, і внутичку мою втішиш. Біжи лишень сюди, морусечко, до нас, ходи не соромся, така вже в нас соромляжа, мов засватана. Взяла за ручку невеличку дівчинку гарненьку-чорневеньку, що все з дверей блискотіло оченятами, та й увела в хату. Пожалуй же, Марусенько, молодицю вклонилась і пошануй. Ось воно й вклонилося, і привітала мене Чепурненько, а я думаю собі, як-то тепереньки не бажати, мої кохані, чи згадують мене Остали Живу в їх місяць. Живу й дороги. Добре мені так що й годі. Так мене жалують, як свою дитину. Ото було впорусь в хаті, пообідуємо, ти посідуємо усі в садку під черешню. Панотець тихенько собі сидить та думає, або молитви шепче, або псальми співає. Так хороше, господи. Старенька і пані матки про те, що інше. Я коли їх Тулюсь та слухаю, і внучечка качається по садку білим клубочкам. І до нас підскочить, і знову гущавині зелені зникне. Тихеньке, любенько, день мене, що так здається, бо вік свій завікував. Ось це все мені тугане пуща. Вони розважають, і розговорюють, не суми кажуть, то гріх великий, то дитина плаче, бо нічого не розуміє, а доросла то повинна собі раду дати. Нехай помислить, що може трапитися і добре ще в світі, а здоров'я втратиш, яке вже буде життя. Годі серце, послухай нас старих. Ой. «Поглянь, який Господь вичердав». А сонечко заходить. Річка тече, як щире золота між зеленими берегами. Кучереві верби купають в воді віти, цвітуть, процвітають маки городні, і високоверхі коноплі зеленіють, де коло білої хатки червоніє рісне вишення, чи високий кущ калини стріху підпирає, закриваючи всю білу стіну, а хатина ж розквітлому городі, як у віночку, ховається, і зелена, і червоно, і голуби, і біло, і синьо, і режево коло тієї хатки, тихо і тепло, і скрізь червоно, і на небі, і на звір'ях, на воді, Господи. Сий світ, як маків цвіт. Як то на тім буде? каже, була стара, похитуючи головою. Боже мій боже, промовить паніматка стиха, а понотець підведе темні очі гори. слава Господові, рече. Одного дня раненько йду за водою. Коли назустріч мені чоловік, глянула, те все ж трохи мребець із нашого села. Боже мій. Мало кормисла не впустили і слова не промовляю, зраділа, а він. Ти все справді ви тут? Ми чули та віри не йняли. Брат вас дуже за вами журиться. Ідеш до м'яніньку, а я, бачите, з колесами. Може, сестру побачиш, каже мені. То скажи, що засмутила вона мене сильно і прошу її милою просьбою, щоб до нас вернулась. Та чи здорові ж вони там? Питаю, плачучи, а діточки як? Мабуть, забули мене? «Де вже забули, і досі платять, щоб ви їх покинули? Що ж я маю вашому брату сказати? Кажіть йому, що дуже мені жалко і його, і діток, і серце моє в'яне, а вже до його не вернусь. Шкода мені мовляти, а силувати, тож не знаю, хто мене присилює. А тут же вам добре? Так-то добре, що сказати не можна. Та й розповідаю йому, де я служу. Зайдіть лише, кажуть, я не бажатим, якого гостинця дам. Скажете, тітка прислали». Он там узяла кілька грошиня, то те купила, то те шлюєм. Проводжу того чоловіка за село та плачу-плачу. Скажіть, що я їх до самої смерті кохатиму. А згадую, що години, що хвилини, куди не гляну, що не заговорю, то все їх згадаю. Та добре ж, добре, чому ж не сказати? Скажу, прощувайте. Нехай вам Господь помагає із вашими господарями. Які люди добрячі, провітали мене за заїжджого, як сім'янина. От люди». Так то вже їм Богу, давши всі їм люди, любі та милі, кажу йому. То вже правда, що Боже люди, отказує чоловік радіючи, провела його за село того чоловіка, поплакала, минула тиждень. У суботу білю хату, коли біжить моя марусенька, До вось гості б наїхали, які питаю, а саме когнем обхопило. Та там якийсь чоловік, такий чорнявий, високий, і молодиця гарна, і діточки з ними питаються вас. Я не схаменусь стою, коли бачу брат у хату з жінкою і з дітьми. Боже мій, світе Я так і зомліла. Одне що радість, велика побачила, а друге дала свої горе і лихо. «Почали мене всі просити, їдь, та їдь із нами. Не послухаєш нас із жінкою, і вона просить, тільки сама не весела. То діток наших послухай, вони за тобою щодня плачуть. А дітки, як очепилися на шию мені, то й не вступаються, цілують та просять. Їдьте з нами, діточка наша кохана, їдьте. Ні, не поїду». Вони заплакали, малий голуб'ята, так слізочки з очей капутять. Як припали вони, то не можна відхилитись від мене. Отмовлялася, відмовлялася та й мусила прислухатись. Пішла, попрощалася з господарями, подякувала їм за милість і ласку. Вони радіють, хоч і жалко, що відходжу них. Та на мене радіють, бо Бог мені дав, і знов добрата їду до в свою хату. Проводили мене хлібом сіллю, поблагословили, а Марусечка той плакала за мною, що покидаю її саму. Увійшла я знову ту хату, що в ній росла і дівувала. Здається, якщо кожний куточок веселенько мені всміхається, і я наче помолодшила, з дітворою кручусь по дворищу та бігою. а на вулицю вигляну, то садок кинусь, все ж бо я дома. Та недовго радувалась. Почала братава мене знов допікати, уже тепер і ступити мені не дасть. Уже нема мені помитої води. Не те недобре, несе не гаразд, ти на свою голову покликала собі беду. «Як почне, Боже, твоя воля, що я їх об'їла і опила, та якось і про гроші мої згадала, що їм позичила. Ти думаєш, ми тобі гроші винні? І що з тебе треба взяти? Ти ж більше хліба в нас з'їла, ніж тих грошей було. А я позичила братові все до копійки, що взяла за худобу. А в мене були і воли хороші, не одна пара, і корови, і овечок отаравилася, і хату продала, то всі й всі йому отдала». «Ну, кажу, коли вже з'їли я свої гроші, то Бог з вами. Наче ж ви мене вмовляли вернутися? Там мені було добре, як у рідного батька». Вона затихла, бачить, що вже дуже мене скривдила. Та, мабуть, побоялася, що брат не сварився. Я так і того ж дня й пішла одних напрощаючись. Брата й дома тоді не було». Жи як там тяжко не буде, думаю, а вдруге не вернусь. Піду світ за очі, щоб мене не знайшли і не просили, бо таке в мене серце хипке, що я не встою, як знову проситимуть та молитимуть, і надумала йти в Київ. Заходила в Дем'янівку, хочу в стороні, та дуже жадалося мені побачити своїх перших господарів. Поплакала там, і вони за мною посумували. Піду до Києва, кажу їм як далеко буду, то про мене забудуть. Та чи не забуду я й свого лиха. Нехай Господь допомагає, іди з Богом, а коли схочеш до нас вернутися, вертайся. Ми раді тобі будемо, приймемо. Тебе або живі були. Вийшла я одних веселіш теплим ранком, пішла собі дорогою. Прихожі, проїжджаючи, що їх там на шляху накидлося вічі. Ніхто мене не зайняв. Спасибі Богу». І москаль пройде мене, і крамарський віз просто гонить, і пан четвертнею пробіжить, тільки тебе курєвою обнесе, те знов з поля вітрець повіна, і зазленіють тобі гаї Де, Деколи озеро заблашить, чи річка розливається, а що хутка чумоків не одна не верталася на очі, то втішно мені було добре слово почути, магайбі, або дороги розпитатися. Тож уже з наших простих людей, що горя зазнало і дома, і в дорозі, то й душі живою не цурається. За тиждень прийшла в Київ. Красний Боже який. А що вже світи церкви, то не казати. А людей, людей, без ліку та всі чужі, минають і наглянуть на тебе. Спочила коло святої лаври, та й пішла собі місце питати. Ходжу, ходжу, тільки вулиці, як закуголки перехрещую. Увійшла в базар, це такий точок Подільський. Стоїть купочок молодиці дівчат. Боже, помагай кажу, спасибі. А самі оглядають мене, яка є звідки. Чи не знаєте, кажу, де ту службу можна знайти? Еге, ми самі ждемо молодичко. А се вони, бач, вийшли, чинайме хто так же тут заведено. Коли ваша ласка каже, то я й собі коло вас стану. Становіться, ми не оборонемо. Стою я та дивлюсь, люд як та камашня пушиться. Одне за одного наступає, зіходяться, розіходяться, гумонять, кричать. Люди пани, міщани стокотить, горкотить, той своє продає, той притягається до чужого. Дві молодички гарненько цокотять двозі, а тут дітвора змагається, чого не поділили. Перекупка, як жар червона лиця, стала проти сонця, брещить коралями та вигукає: "Є, є, коралі добрі, дивіться ж бо молодечка. Ось купи я, любочка, купи прем'єри до" «Ну ж, бо ну не соромся», – зливається вона коло повновидної, гарної молодиці у білій сорочці і в зеленій хусьці. Молодиця не хоче, а вона таки зачепила її не шию на мисло та кричить. «Дивіться, дивіться, добрі люди, що в мене молодиця як калина, як яблучко, як дівочка, як паняночка». Та пустіть мене, Бог із вами, відбувається молодиця, я і ваше намисто порву. Оце і справді, чого ви на мене напалися? А сама засоромилась, почервоніли, як вишенька, і досадне її очиця блищать і сміється. Москаль, що якась старий залізо продавав, подивився, стоїть і всміхається, і не чує, що живий міщанін шмереться Штовхаєву. Москва, Москва, чи продаєш залізо? Постояли ми там годину, а може й більше. Якась пристаркувата пані до нас іде. А чи нема тут такої молодиці, щоб помісяч не згодилася? Чому нема, кажуть, усі, можна на місяць погодитися? Та й почали договорятися. Каже та пані, роби мені і те, і те і друге, і третє, і все білий, вари, і ши, і ми, дам тобі за місяць карбованця. Шукайте собі динде, кажуть, відступаючи од а вона до мене чи не згоджуся, я добрий пані, та й пішла з нею, все думаю, Щонебудь запрацюю собі. Роботи не боюсь, треба жити, то й треба й робити, щоб не було од Бога гріха, а от людей сорома. Нема ніде хліба лежачого. Ого, це такий практичний серіал. Там же ще далі Перепетії будуть продовжуватися ще з цією героїною. Що така реальна героїня. Та? Туди пішла, заробила, попрацювала, винулася, потім знову далі пішла. Як тобі взагалі ця життєва історія? Ну от... От дійсно, по-перше, це дуже кінематографічно і поетично. Так, це О, це просто типово просто це... українське, так. знаєш, поетичне кіно. Часів Довженка, Та так чому? це можна зняти. Соціальна... Зараз, зараз взагалі це читаєш, так, да, як, як соціальну драму, як так. людина намагається встояти одна в цьому світі, і коли рідні люди, а, ну так, так трапляється, що вона дійсно, коли ти маєш чуйне серце, ти слухаєш і повертаєшся додому, але розумієш, що насправді тебе там будуть тиснути і ображати, і краще вже можливо у чужих людей. І а, Ця історія, воно дійсно дуже кінематографічна. І я не можу сказати, що це навіть серіал. А от я, але я бачу як цільну таку жіночну історію, яку можна вкласти в годинну мелодраму. Угу. І То, в принципі, а... навіть якісь такий фільм більш повнометражний там Можлив, можливо це і більш 90 хвилинний формат, чому би ні, навіть телефільм вийшов би чудовий. Напевно, напевно, тим більше ну, можна, можна додавати і осучаснувати, а в неї, звичайно, ти помітила в неї така цвірінькуча мова, от да. ти відчуваєш відразу гериню, що вона таке боже да -да -да. і навряд чи комусь кривди якої завдала за все своє життя така от відчуття, відчуття, от вона передала, власне, її героїню, її дуже добре відчула. Так, да, причому історія вийшла вічна в результаті. Напевно, так. То знаєш, всі, мені здається, всі теми, що торкаються життя, mm -hmm. як би ми до мови не ставилися, да, от не пропустимо теж якісь а, а, лагідні закінчення слів, мене дратують трохи от, мовно і звучно, але тим не менше, вони дуже цільні для цієї героїни. І її відчуваєш відразу, якою вона буде, як вона живе, як вона ходить, навіть відчуваєш, от, як вона на це все дивиться. Да. Бо а, є люди, котрі природу бачать і от, от, заливаються, як пташка, от, як вона заливається. Не побачила цю хату, побачила ці верби, побачила кольори, поділ, да? і в неї, в неї вона захлинається від частина, від того, що вона жива, і від того, що вона все це бачить, що створив Бог. Так. А якщо говорити про тебе, глянь, по ідеї, прозові тексти, вони ніби не дуже призначені для читання в голос. Як тобі Марко читалося читалася в голос? А добре, вона мені схожа на пісню. У деякі, деякі моменти дуже схожі є на пісню. У мене я розумію, що співати власне такий текст це дуже важко, і тим більше ну, треба до цього більш ретельно <гут> готуватися, щоб перевірити все. Але інтонаційно це можна проспівати. Воно, як наче різні пташки. Одна починає зранку, знаєш, хтось підхоплює, підхоплює, підхоплює. Таке, от а, при тому, що воно дуже сумне. От за своїм змістом і важке, але, так ця тобто, доля, моменти, але воно такі? йде йде догори. І, власне, mm -hmm. от ті люди, яких вона бачить, і до яких вона ставляться, це от, ти розумієш, що ти зустрічаєш когось, ти вітаєшся, і от дійсно якесь світло передаєш. Тим паче, оці ліричні відступи з описами природи, вони дуже приємні, ці от замилування всім, що я на коло, А при, природа, лінні. скажімо, і те, як вона ставиться до дітей і uh -huh. описує дітей, ну це от така пісенна дивоча лірика, ти береш це, прокладаєш віршами, і ну, вийду, вийдуть пісні, які там руками, віками. І збираються, співаються всіми нашими бабусями і дівчатами там, 19 20 століття. сторіччя. От вони такі є в цьому тексті. Вона так пише, як це співалося. І ось так депресивна проза Маркововчок раптом виявилася прекрасною пісенною лірикою. І це насправді чудо. Це якраз те, що дозволяє і на іншими очима подивитися на класичну українську літературу. Наступного разу зустрінемось. Щасливо! Електронні версії текстів Лариси Танасенко та Марковочок ви можете знайти на порталі Bookland, що знаходиться за адресою bookland.net.ua.